37. fejezet. Mit ne mondjak, rohadt megnyugtató kisétálni így fegyver nélkül? Nem érdekelne, ha a kezem össze lenne kötözve, de legalább feszülne a vállamon egy karabély, vagy lenne az övemben egy tőr. Fegyver nélkül a katona fél A puszta öklöm most az erőm, de remélem nem marad így sokáig. Eszemben sincs támadni. Reménytelen lenne. Ha pontosabban akarom megfogalmazni, a króngyilkosság. Polnak beszélnie sem kell, egy véleményen vagyunk. Hoztunk egy döntést, ehhez most már tartjuk magunkat. Úgy, ahogy akkor, azután, az eset után is. Szavak nélküli egyesség, közös kereszt. Főtt krumpli, sült hús és rumvár vár minket az asztalom, de Glória félretolja az italt. Az ivás ötletét nem támogatom. Mindjárt kaptok vizet, józannak kell maradni. Mondja ezt egy kokainfüggő nő. Vigyázz a szép képedre, mert beverem az orrod. Tiszta vagyok. Úgy értett két órája, és meddig? Még két óráig? Nézek a szemébe. Az egyik embere a kezem után kap. Talán fél, hogy ütni készülök, de végül rájön, hogy nem támadok. Egyébként fogalmam sincs, miért szekálom. Nem mindegy nekem. Ő se szét az agyát. Keféljen fűvel fával. Maradhatna itt kurvának nyugodtan. Ő lenne a gyöngyszem. Nem mindenhol akadnak ilyen minőségi szajhák, – Olcsón. Egy csík kokain, és már baszhatod is. Le kell nyugodnom. – Száj le jól van? – Mordul rám. – Nem vagyunk sem társak, sem barátok. – Na, ez látod igaz. Csak tudnám, hogy voltak éppen mi a is vagy te nekem. – Pól felém sandít, jelezve, hogy álljak le, de nem megy. – Inkább tömbbe a szád egy kis meleg hússal. Jó szaftos. – Lép el a közelemből. Nem lennének ennyien utána nyúlnék, és úgy tele tömném a formás ajkai közét, hogy ne törd magad, nem eszünk, kiáltam végül utána, mert felröhögök. Na kettőt találhatsz te, Venezuela okoskája, egyszer már megmérgeztél. Felém lódul, mire én is kihúzom magam. Add Istenem, hogy nekem támadjon, és ne kelljen visszafognom magam. Fel akarom képelni mindenért. A vetkőzéseiért, a csókja a gyönyörűségéért, a drog miatt, és azért, hogy elvett tőlem valamit, amiben eddig vakon hittem. Akkor ellenség voltál. Most nem vagy az. Együtt kell működnünk. Egyél, mert nagyon rosszul leszel a szermiatt. Micsoda tapasztalat a drogokat illetően. Kész kémikus. A múltkor a matematikai készségét csillogtatta, amikor azt számolgatta, hogy egy érett férfi hányszor gondol egy nap a szexre. Most meg vegyészbiológust játszik. Az előbb azt mondtad, hogy nem vagyunk sem társak, sem barátok. Szövetségesek vagyunk. Ja, az mindjárt más. Na most tartsd vissza a röhögést, Cooper százados. Hallod ezt? Egy venezuelai gerilla harcos a szövetségesed. Hú, baszad. Rendben, akkor eszünk. Adom meg magam, mert látom, hogy Pól akkor is enni fog, ha most azonnal eljön a világ vége. Bólint, majd elriszálja a csinos hátsóját. Mi meg megesszük az ételt, amiről remélem, hogy tiszta. A fegyvereinket látva izgatottá válok. Kapjam a kezembe. Gyorsan leltározom, minden megvan, itt csak egy bólintással jelzem, hogy rendben van a dolog. Lopva a mellettem álló glóriára nézek. Két tör van sűjeszve az övéhez. A vállám meg ott lóg az M16-os. Golyóálló mellényt is visel. Mit a gadás? Nem aprózta el. Megész jól néz ki. Egész jól. Jobban izgat baszki, mint bugyiban. Katona! Ne engem nézzél, hanem nem föl magad. Rival rám. Mindjárt itt a gép. Megérkezett a masinátokra a jel. Ennyit arról, hogy pol szerint nem fog a tudomásukra jutni az adóvevő. Póllal a férfiakhoz lépünk. Végeznénk a dolgunk, de glória elejénk ugrik. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy egy rossz mozdulat, és végetek. Rohadtul megijedtem. Mit hisz ez róla? Mi vagyok, kis cserkész? Oké, okay. van agyam, nem fegyver nélkül. De ha kezemben lesz valami, amivel embert lehet ölni, akkor jobb, ha a fülé farkát behúzza. Őt elviszem. Ó, de még hogy elviszem. A célig. De ezeket a vadbarmokat szitává lövöm, ha kell. Azért nyugtasd meg, hogy a lőszer jár hozzá, és nem valami elmezbába küldesz minket. Minek lőszer? Lassan hajolok felé, arra számítok, hogy majd hátrál, de nem. Mert ha a pilóta ellenszegül, meg kell ölnöm, a honfitársamat, miattad, azért, hogy téged kijuttassalak innen. Zavarba jön, megnyalja a száját, ezért kell a lőszer. Sok mindent kértem az úrtól az elmúlt napokban, de nem fohászkodtam még semmiért úgy, mint azért, hogy a pilóta okos legyen és ne szegüljön ellen. Hogy hogy fogok ártalmatlanítani egy bajtársat, ha szükség úgy hozza, azt nem tudom. Glória emberei elpucoltak, hárman állunk a találkozási pontnál. Most lenne esélyünk egy ellenálló akcióra, de tudom, hogy a dzsungel számukra ismerős terep, és pár nap alatt belebuknánk ebbe az egészbe. Nem is tartasz attól, hogy egy mozdulattal a nyakadat szegem? Kérdezem tőle. Nem. Miért kéne? Akadnak másodpercek, amikor erősen fontolgatom, úgyhogy nem ártana. A szövetségek olykor felbomlanak. Megemeli az M16-osát. Én ostoba, csak azt képzelem, hogy a vállán fogja megigazítani, de ő az államhoz nyomja a csövét. Majd én szólok, mikor bomlasztunk, oké? Okay? Egy biztos. Ha ezt megúszuk, dokihoz megyek, mert hogy felizgat ez a nő, az elég beteges, pedig felizgat. Egyetlen kézmozdulattal taszítom odébb a rám szegezett fegyvert, a lendülettől ő is meginog. Félmosolyra húzódik a szám, tudom, piszok nehéz neki a fegyver. Szólja, nyomni kezdi a vállad, átveszem. Te kis humor, Herold! Gép hangja üti meg a fülünket, mint hárman az égre nézve keressük a zaj forrását. Gloria szélsebesen leveszi a mellényét és félredobja a fegyverét, amit valószínűleg később az emberei majd felszednek. Ismét olyan, mint egy védelemre szaruló nő. Paul meggyújtja a füstbombát, amivel mutatja a pilótának a pontos helyet. A gép a tisztásra ereszkedik, üzemben marad, ezért a nyakunkat behúzva futunk az ajtókhoz. A pilóta egy fiatal srác. Nem ismerem, de az rögtön feltűnik, hogy jobban forog a feje, mint a propeller. Azt tervezem, hogy se szó, se beszéd, beülünk és jelet adok az indulásra. De ez megdől, mert a pacák kicsatolja magát és hátraindul. Próbálok gyors lenni és engedni Glóriát, hogy ő mindenképpen fölkerüljön, de túl gyors a fickó. Az utolsó pillanatban Glóriát a karjánál fogva a hátam mögé rántom, én meg becövekelek az ajtóhoz. Két személy, ennyi volt a parancsban. Hogy. Próbálok föllépni, hát ha nem akadékoskodik, ha nem reagálok, de előre feszíti a kezét, ami a melkasomnak ütközik. Örmester, álljon félre! Üvöltöm túl a propellerek hangját. Ez parancs! Nem tehetem Cooper százados. A parancsba két katonai fő volt megadva. Téves információt kapott. Három túlélő van. A védett személy elveszett. Ezt mondták. Az alanyél, úgyhogy álljon félre. Ez parancs! Próbálja fölmérni a helyzetet. Látom a tekintetén, hogy nem lesz szerencsém. Rádium fölveszem a kapcsolatot az ezredessel, addig maradjanak lent. Örmester, az Amerikai Egyesült Államok hadseregének tagjai vagyunk, és a maga előjárói. Nem érdekel, kitől kapott parancsot, mert én vezetem ezt az akciót, és mint tudja, a szabályzat az, hogy az akció vezetőjének kell engedelmeskedni, úgyhogy álljon félre. Nem tehetem, uram. Hú, de nem akartam ezt. Elismerem, jó katona vagy. Az egyik kezem az m 4 pihen, egyetlen mozdulattal fordítok rajta és a homlokához nyomom. Álljon félre, őrmester, vagy szétlocsantom az agyát. Mondom hideg vérrel. Ez parancs. Hosszú másodpercek telnek el. Rettegek attól, hogy ellenszegül, fegyverért nyúl, mert akkor még ennél is keményebben kell fellépnem. Bár nincs mit szépíteni, ezért hadvíróság elé fogok állni. Oldalra húzódik magam elé rántom Glóriát, taszítok egyet rajta, mire ő felugrik. Alany a gépem. Glória hátrafordulva a szemembe néz, mintha ezen az incidensen ő maga is meglepődött volna. A fegyvert még mindig célra tartom, ezért Pól is előttem lép fel a fedélzetre. Amikor én is a gépen állok, leengedem a karabélyt, és intek a pilótának, hogy menjen szépen a helyére. Követem őt, várok, amíg leül és felemeli a gépet. Fölveszem a fülhallgatót, hogy tudjak vele beszélni. Örmester, Rám emeli a szemét, de gyorsan visszafordul. Nagyon remélem, hogy nem kezd magán akcióba, ha még egyszer megtagadja a parancsomat. Az ezredestől más parancsot kaptam. A helyzet belátása szerint is az ezredesnek kellett volna engedelmeskednie? Maga szerint elveszett az alany. Nem, uram, de az ezredes azt mondta, tévedett, és maga helyesen cselekedett. Rám néz majd Bólint. Igen, uram. Nem lesz vele gond. Útvonal... Panamába repülünk a központba, uram. Melyik központba? CIA. Kezdek aggódni. Ez bizony némiképp bonyolítja a helyzetet. Lövésem sincs róla, hogy green ezredes mit tud az alany ellen intézni Panamában. Minden esetre még nem tudhatja, hogy nem hajtottam végre a parancsot, és ez ad némi időt. Onnan? Onnan már haza százados. Mosajodik el. Hátrép húzódom. Tudom, hogy pólék mindent hallottak, ezért nem ecsetelem az elhangzottakat. Robert, ez nagyon gáz. Hallgas, hadbíróságra kerülünk. Csak én, nem csak te. Nem szállok vele vitába, mert tudom, hogy a vallomásomban az szerepel majd, hogy parancsnokként utasítottam a bajtársamat az együttműködésre. Úgy, ahogy a pilótát is. Leereszkedem Pól mellé. Alaposan megnézem az alattunk lévő terepet, amit elhagyunk. A várost, ameddig a szemen lát, sűrű erdő veszi körül. A folyó ami mellett haladtunk, úgy szeli a fák tengerét, mintha a jóisten jó kedvében csak úgy odasuhintott volna. Bele sem merek gondolni, mennyi élő lény lelhet otthonra ebben a természeti csodában, amit az ember folyton próbál kiírtani. Panamában átszállunk. Hallottam. néz rám, és látom a tekintetén, hogy ő sem érzi még kipipálva ezt az akciót. Glóriával átellenben ülök, mélyen a tekintetébe fúrom magam. Szemére hányok. Vigasztalom, reményt adok neki, és nem utolsó sorban zavarba hozom. Igen, a szemére vetek mindent, mert ez az egész miatta van. Igen, vigasztalom, mert tudom, hogy sok rettenetes dolgom ment keresztül, és talán egyszer majd jobb lesz neki. Igen, reményt adok neki, hogy egyszer jobb lesz Venezuelának, egy nemzetnek. És igen, zavarba hozom, mert valami beteges indítatásból eredően hálát várok mindezért. Egy katona sosem vár hálát. Annál sokkal többet szoktunk tenni, hogy bármiféle köszönettel ki lehessen egyenlíteni a számlát. A saját lelkünk a jutalom. A tudat, hogy életet mentettél, tettél valamit nem csak magadért, a hazádért, hanem talán a világért is. De tőle igenis hálát várok. Boruljon térdre, csókolja a földet is, ahol elhaladok. Bizonyítsa be, hogy igazat mondott, mutasson egy szebb jövőt. Nekem is. Igen. Adj hálát nekem, Gloria Chavez!